وعلل عباد افعال نتیاریه ده عباد لهاره خالق تیاریه مولانا دنن چکم سبق منو وایو ندبی سبق خلاصه صدا شد چې د افعال العباد حواله سر درې ډلی او د رای یوړل لازم سره د معتزله ده دوهمه اداله د جبر یاو ده او درایه مړه د اهل سنت والجماعه معتزله وی چې عبادت د خپل افعال او اختیاریو خالقین دي د عبادت لپاره فعال افعال اختیاریمشته او د دی افار اختیاري او خالقین هم دوی په خپل دي دا ده دومه د جیبر او ده دا را داره چې دا انسان مجبور مطلق او مجبورې محض دی دا بلکل داسې دا دا دا دا دا دی لکهپشان ته د جمادهو او د د حرکات هم داسې دی لکه حرکت د جماعت د پاشنه او کان را پریوږي د کرنګې انسان د پره افعال نشته چاغه د افعال اختیاری بلکې دا ټول افعال د افعالی استراریي غیر اختیاری دی او استراری افعال دا څنګه چې راخا او دونه کنه پرې که بس د شی را پریوزی به چته کا وپانه طرف د کرنګې انسان دی به مجبورې محست دا, دا دوا د رحم اړه له سنت او الجماعت ا له سنت او الجماعت دعوي و ايمو د زینو من له تاسو پرنګم نه يو چمنګ وایو چې اي بات د خپل افال او دي والله خلقتم وما تعملو خالق يو الله دې ننګل کستاسو په شانتي نه يو چې الله نه طاع بل چاته خالقين وایي او مون ایجی بریو او استاد سرنګم نه یو چې انسان ته مجبوري محض وایو انسان ته مجبوري مطلق وایو او مجبوري محض له لکه د ګټه پرنګ دشم نه وایو بلکې د انسان د لپاره افالي اختیاري دي چې هغه افالي اختیاري او حواله صرف به خکرونه کوي نو صاحب به بدکرونه کوي او عاقبه دګښوجه اهل سنت د او توای وای اول ګرا من د حرکت ارتعاشی او د حرکت بدشي په منځ کې फरक کو من د حرکت ارتعاشی او د حرکت بدشي په منځ کې څه کو फरक کو څه یې اعلی شدا شرفي او یا یو کچ حمله کوي نموند حرکت ارتعاشی او د حرکت بدشی په من کې څه فرق ده فکه دا فرق کوو معلومه شو دا خبره کنا چې دا انسان د پرافال اختیاریه شته موږ د د اختیاری حرکت ته او د ارتعاشی د غیر اختیاری حرکت سره دی او د اختیاری وایو او دیبل تا نو معلومه شو چې را انسان د پرافال اختیاریه عبادت له پرافال اختیاریه دویم موږ دی تا که کده انسان د پاره خپل اختیاریه چرتره نشي نو بیا په کاردار کې دې مستحق دا ثواب نشي په اخرت کې په ښو کارونو ا مستحق د عذاب نشي په بدو کارونو زه کده خود جماعت پرانګره نو دته دا ثواب ولې ورکولې کیږي په نهو کارونو او دته دا عذاب ولې ورکولې کیږي په بدو کارونو ا دې په دې دنیا کې مستحق د مدح ولې دې په ښو کارونو مستحق د ذم ولې دی په بدو کارونو هیڅ وکړان دادو دادو نو دتوه دليلا وروانی دتوه دليلا وای سوک اهل خطر جماعت نو دینه پتاوله کړي در انسان د پاره خپل اختیاریه یاري او د دخل دی پدې نو ار کله چې جواب ته پاره تخلیفه فالو کې نو کخ کای نو په دنیا کې مستحق د مدح دی او په اخرت کې مستحق د ثوابه بکبت کې په دنیا کې مستحق د زف اخرت کې مستحق دا خلاص درم یو دلیل وای هغه دلیل ده و یې ګورې بعضی که کنه چې دا, بازی دا ری اسناد کېږي فایل ته حقیقتاه با دا. ځان نشی نه جری اسناد کېږي فایل ته او څنګه اسناد ورته کېږي حقیقتاه نو دا اسناد د حقی پهې باې دلاارت کې چې دا د ده صاد ب اختیار دی د زویللی شم سوال لازې د دا مجاز دی د سیویللی شوهلی ک م دا مجاز دی نو کلهې زهی ته مجاز نه ش نو د دی نه دا معلومه شوه او د اسناادو ته حقیقت دی دا اسناادو تهسی ش دی حقیت دی اسناد ور ته سری نو چې دا اسناادو ته حقیقت دی نو پته و د دا انسانانو ده پارم سی ششتی اغا اعمال شتی بلدار قرآن کچی رازین جزا هم به ماکانو یا عملون ده سنو رمزن او ده فمن شای فالیؤمن ومن شای فالیکفر ده امپا دید الارمات کچی انسا پارا ده عباد را پارا فال اختیاریا شتی والله لا بعد او دای بعد لا پارا په ان اختیاریه تنا په اختیاریه شته چې صاحب په ور کوله کې چې طرفات یو اوه تا په ور کوله کې چې تماس یتی لا کما ذات الجبریه نا رنگ جبریا چې ګمان کوي انه ولا فعل للعبد اصلا وې د عبد په پارا د صرف فعل نشته او د حرکت په منزله د حرکت او د ګټو دی لا قدرت علیه ایس قدرت من لری او نقس لریونه اختیار لری وه دا باسن په حکم په ولاګه ودا خبره باطل ده نا سره دلیل سرور دلیلہ منګه فرق به ضرورت کو په ما دین د حرکت تبدل او د حرکت د ارتياش کې او هم په تل کې داول به اختیاري هي دې دون سانی دا بهم په اختیار ده کې نه دی نار کله چې خبر ادارنګ شوې اذا کان الامر كذلكہ کله چې خبر ام د غرنګ شو علم او شوره خبره چې د انسان د لپاره په اختیاریاش ته او کپنه متقیاش کې دماغ او کې اخله نو ده لو كان فرقنا لو كان فرق بين حركتي البث والارتعاش يلزم يكون للعباد يفعلون اختياري لكن المقدم حق الفطالي مثله كجت فرق اذا بث حركه البث او حركه ال فمن كفراقي نبي امر انسان ان صاروا عباد لا قرار اختيار چرا پدین څوک دې د ګزنی د حرکت او زمنګ د حرکت ممتاز کې فرق دی وجر ملازمه وجر ملازمه ظاهر ظاهر چې کړه دې په ممتاز کې فرق دی خو پਤਾ لګې دا چې په اختیاری دی اول <سؤال> شي څه ری کنهږي نو انسان د عبادت لپاره فالق اختیاری راغله کنا اوس غليي لا لم يكون ک چرته نشي د دبارهفعلون اصللا ی ف بالکله نو لما صح تليف هو لكن نطالب الله لما صح تليف هو ايزن لا سرتطبب استحققا الصاب ولا على افاالم. والله اعتنااد افالل لې تختذېثابتې کېول اختیار الېله س حقیقې ممسلوله کابه لاکن نه توانوای به شوو کې کل ل باتون فل مقدم ممسلو لډه خبره د له پار حال اختییاې شي آب دپه فیل را شي ف اختییاري د لما صح تلیکو بیابا دادا مکلق کی دل سئی نشی تالی باطل مقدمی مثل عدم تکلیفی باطل لزکا دے مکلق تے پاکی مصالاتاتو زکاتاتم الحج وجر منازم اخکارہ خبرہ دا سڑے پاغ شبا نے مکلق کی گی چار سڑی پر اختیار کی تانس ہوایا چھ انسانا عبادل پارا فال اختیاری نشتے نوچھ دا عبادل پارا فال اختیاری را نگلا دا عبادل پارا فال اختیاری د بیا په کار داره چېسم شي که نه مکف نه شي ځکه سری چې ملب کېږي په کم فی به مکلب کېږي د د ملب کېږ چې سمان به بیادا کو ځکه ستا په اختیار کې ده د بیا خو په کار داه چې تکلیف د مطنی شي او دا تکلیف تلیف محال دا خوی شېس ک چر ته د با د پاارپال اختیاریه را شي د بیا په کار داره. چته ترا تط دې د استحقاق او ثواب یعنی ډېر مستحق به ثواب نشي او مستحق دې عقاب نشي ډېر مستحق به ثواب نشي په خو کارونه په خلاف هات او ډېر مستحق دې عقاب نشي په بدو کارونه په خلافه را وځره ملازمه ښه را خبره لکه دې مجبور محض دې نو دغه کارونه کړې نو نه ثواب ورکو لري کیراو مجبورن دې کړلی او کده بد کړې په دې بدو کې دې مجبور دې نه دا یا تا او تراتوب دیو شری استحقاق به صحابه د یتاب علی قالہی د باب falo ولا استناد الافال التي تقضي سابقيه القصد والاراده اليه على مثل صم صلى وكتب اصفاد دا بل ا ملزم ذکر کوي اګه مخک د دینه چې دا وایو نووبه وای په تفصيل لمقام چې یو حقیقتی یو مجاز دی وګړه یو حقیقت او بلا حقیقت دې توچې د لفظنه معنا مو زله وراله لکاستنه دیوار مختلف او مجاز دې توچې د لفظنه غیر معنا مو زله وراله لقد اسدنا اغا بهادر سره رواقني بیا ته حقیقت ورل کې د جذب د سول کې جمع یې وی حقیقت یا کې یا مجاز یا اصلي حقیقت یا کې دې توچې نسبته فعلی د معنا د ما هو له ولي الله البقل رازرغونك الله تعالى شين کي له دا نسبت انبطه او کيسبت ته ما هو له وشو دي ته مجازي عقي وي لکان بتر ربيع البقل رازرغونك ما هو له ودي کي لغي خبر اغاده چی ده کما افعال چی ده حقیقت عقلی وردهوائی چی ده نزبت آبته که یا حقیقت صوت آبه اعقلی دا بیا پدوکس مری قل پول کول کی سنی ده سی افعال لی کنا چی اغاده او اراده غواری او سنی ده سنی چی او اراده نواری سنی ده سنی چی ده اراده غواری هاہ نا غواری. نا غواری. او سې دا سرې چې قته نه غواړي نو کوم چې قسته راده غړي لهله سوه دا قسته راده غواړي او چې کممکس راده نه غړي نوغ داسې لکهالل غ غلامو غموګوت نو د تال غلاو نسبت د غلام شیرې غلا د هولو نسپېله غلو د کېله غیرې ماغولو چپ. د یو ګوت شنو دا غری موله و دې کدا وودوارې لا موله و دې ار سی زما دا شهادت چې کوم خبره لکه صحیح کناغه سړی اخر کې کوي چې کومه صحیح نه نیغه اغاول کیږي کناګه کومه چې صحیح نه اغا په دې اخر کې کیږي یعنی د دیوژن کده دیوژن نه په شیخه لک رسټو کې خداک د شي کومه که کومه صحیح نه اغاوله کومه چې کومه غری صحیح نه لک خلک كي دا طوال الغلام نسبه طوال الغلام دا نسبه الى ما هو لودي او كنسبه الى غير ما هو لودي ندس ما دسي ويكون خلق دسي ويخا ويل دا نسبه الى غير ما هو لودي كنسبه الى ما هو لودي يا خو دا نسبكم طريقه وخدمه البرتوج نسبت د طواله کې د غلام د شیري د غلام مو ګوت شو نو د سیویل پکاري کیو صدق د خو نسبته نسبت تا... لا ما هو له و دې کنه د طواله نسبته یا نما الله کول به دی هيات په نظریات شو دا نسبت اله ما هو له دې غفنه و ګوت چیرې بل څه کنه دیو دا نسبت اله ما هو له و فو عشمه چې سو خبري کوي نو د څه کی نسبت طالک دی غلام ده شیر ده نسبت الهی ما هو له و ده کی نسبت اله ما هو له له وده ابن ما و زده سی اکثر ما نسبت دی ما هو له و کی لا غیر ما هو له و نا شان دو کشی نو غیر ما هو کار کومره شین چوز اس او مقصد مدار ہے کہ ایو حقیقت عقلینی و ما شرع او حقيقه النسبيه هي كنسبه الفعل الى ما نادى الفعل الى ما هو او مجازيه النسبيه هي كنسبه الفعل الى ما نادى الفعل الى غير ما هو لو بياد حقيقتي اكليكه كامله ما هو ده بتقسم افعلي يده شافعلي غوالي يده تشق قصد اراده نغوالي قصد اراده غوالي او كان غلامه رنغ تورش دا اوس نسبته لا غیر ما هو لهوده ک الا ما هو لهوده دا الا ما هو لهوده خدا فال دزنا پکه تا پرادیس سر ساجي ک به سخت او بلا اختیار وس ام د نمبر څه معنی مطلب وس راش وکد عبادو د پارا چرتا افال اختیاریه رانه کد عبادو د پارا چرتا افال اختیاریه نه بیا پکاردارا د هغه افعال چې هغه مخ نه قصد او اراده غواړي د هغه افعالو نسبته عبادت حقیقتا نو نشي نسبته ده او هلاله کثيږي او ته نه کیږي نو پਤਾ ولا کېدله چې عبادت لپاره اختیاری نشته کښته نشته د ښه څنګه خبره راکنه چې زو زو عبد م کنه زموږ په اختیاری راه نشي نو بیا په کار داله چې ما تاسو ما زيد نو ایا صلاته ده نسبت به صوماره صلاته بیا دا پکار داره که ما ته حقیقتا نشی زکه تا فاسته اراده غواړی اختیار غواړی ته پخپل وای کره فالو ده عبادت لپاره افالی اختیاری نشته نو چی نشته رو ما ده نسبت حقیقتا ولی کی پکار داره که ما ته کم نسبت شما ده ازن حقیقتا یعنی اگر فال که سابقن کاسته اراده و اختیار غواړی بای نسبت ما ته حقیقتا اونیشی څنګه او حالن که خصنگ کیږي حقیقت او ولی انه لو لم يكن كثرت نشي د عبد پاره او فعل بالکل نو لا کسنگ چا غدوه مخ کی خبر لازميږي د دریمم لازميږي کی بیا قردره کی اسناد دیونش د افعال او هاغو كي أغتا قاضا كي ده سابقية القصد والإغتيار إليهي ده ابتدي ونشي على سبيل الله حقيقة في سبيل الله ده حقيقة نفكر دارا جماعتنا سوالله ده سواما نفت ونشي بخلاف طال الغلام وصدلونه غورا بخلاف طال الغلام وصدلونه دام أفعال حقققتا دي خدا سابقا قصد او اراده نغواري ند ديب فوشي كانا نو بیا پکارداره چې د دی دیمه ما حقیقتا نه نسبت لکه څنګه چې دانه غواړي د پکارداره چا غا قبل لې ما دم حقیقتا نه نسبت اغه چې تقاضا کې د ثابقیت القصد والاختیار الیه د تدونش علا سبیل الحقیقه د سبیل الحقیقه مثل الصلا و كتب و صوم بخلاف مثل طال الغلا و صدلوني په خلاف ته مثل دا طوال الغلاء واسودا یعنی د طوال الغلام واسودا لونوه دغه نسبت دی وشي دغه نسبت دی زکه چا سره واری کاستاو یا رادا نغواری نه کنه غواری دغه نسبت حقیقتا نو شي او په خلاف د صله او د کتابه او د صامنه د دې دې بای څون شي زکه تاسو غواری کاستاو څو غواری اراده او اختیار غواری او شما له نصوص قطعیه نصوص قطعیه نصوص قطعیه دا بوتلانو تالی تعالی ذکر کوي خان چې tali batil le tali batil le څه مطلب چې ان اسناد د افالو نشي عبادتانو دا خبره چې شیرا باطله ده زکه باطله ده نصوص قطعیه و النصوص القطعیه نتیکی زالک دا جبر دا جبر سکی ایا دا خبر نتیکی چی نسبتی و نشیدی زکر جزا ام بی ما کانو یعملو لکا قولی دعالا لکا دا قول دا اللہ جزا ام بی ما کانو یعملون دل تکی تر طب دا جزا دا یو کس په عمل با اندی شیره تر طب دا جزا دا یو کس طا عمل ترا تو د جزا شوی لري د پته ولګه دلکه انسانان سلري اعمال و او فال او د غره د قال د الله من شا خپل يؤمن و من شا خپل لا د چاچه خو مومن مؤمن دي شوی ر چاچه خو کافر دي شي د امر نشه چا صریح پله خو غره مؤمن کیه که کافر کیه که مقصره داره د دا زجران تو بی خند چاچه خو خه کافر دي شي 20 دغه پر تاسو پوسو ته بیاو یو فاین قیلہ سره یو سوال له سوال اجازه را هم سوال له اته څو زره مخ معنا کړم دی او ما جواب در کړم دی خو بیا وایو فاین قیلہ سره مو ترې ځای ته راځه اعتراض دا کوي چې اے علی سنت تاسو بخا مخاجي ور معناي تاسو بخا مخه شی شه معناي جبریات یې کوي خامه ځکه تاسو دې قائل یې چې د الله ال اتها صد د دې قایلیا چې د الله قدرت عام ده نو چې د الله علم عام شو او د الله تعالی قدرت عام شو نو جبر خپل راه یې ته چکم کارم قاعده د الله د اراده د لاندې استه چکم کارم کای نو هغه د الله د علم د لاندې اراده د لاندې او د الله د اراده خلاف څنګه راشي او د الله تعالی د انم خلاف څنګه راشي نو خامخابه ته وسه کارونه کای دجیبر خام مخ دی برهفیینله ک سوکو چې پسته تعامین د علم د الله خطلاو د ا الله لازم لاجمم قطان دیواې ځکه د اعلم او اراده بهخالې یا به تعلق لري د وجود د فیل سره یا د عدم د فلیل سره که الله علم او د الله اراده تعلق لري د وجود د فل سره چې به دا کار کوي نو دا کار به واجببي او کدا د الله اعلم او الله اراده تعلق لري د عدم دا کار چې د به دا نه کوي داغه شي کول ممتنیع دي دا غشی قول ممتنی نو پاول صورت کې کول واجب دي دی. ابري دم صورت کې اګه کول مندي کول سری کې داني شي نو اول صورت کې وجوب دي دی دم صورت کې امتناع ده دا قابل دي وجوب او امتناع شرعي اختیار پته شي یو شي واجب نه نه کې به اختیار نه لکهมารاغه یو شي مندي روته اختیار د کمراره نو سر د وجوب او امتناع نه سر د وجوب او امتناع نا. یا اختیار شی شی ممتنع او اختیار بیا منعی ورای اختیار ما لوجوب دو ورامتنا دوجوبو دامتنا سره بیا شی نه ایختيار اختیار فینقیلا کشکوی چې پس تامن د علم د الله د اراده د الله نه جبر خامہ حالا جنبی کی زکه د علم او اراده او خلنیت په تعلق له د وجود د فعل سره د بیا په شای دی ګیر اره ادم سره نشه و منکی ورای اختیار اختیار نه ور د وجوب د امتناع نقل نا منغوای یاله مو یو دا الله تعالی په علم کې دا خبره چې دا مولي سبب مو سکي او دا الله تعالی په علم کې نه خلندا چې دا, دا مورنا به مز نه کوي نو داغه مس کول او دغه مز نه کول دې سوالوک چې دا یو به خامخه خا کوي ناغه په دې کولو کې مجبور دی دا یو به خامخه کوي ځکه الله اراده د ادم کړل د علم اذادم دی نو خامخاین دکې نو اختیار ختم شو نو موږ جواب کو الله یانم و یرید د الله په علم کې راځه خبر او الله اراده له خبره کړه چې د ما مس کوي خو به اختیاری هي په اختیار شر او د الله علم او د الله اراده نن نه کولودا خو به اختیاری هي دته په اختیار سره نو جبر راغه که اختیار ثابت شو کوم نشوي قلنا من وعل يالا مصلا کوي الله اراده کوي چعب بي کوي بي ترک کوي فبي اختيار هي په خپل اختيار فلا اشكالا مبي اشكالا نشته فين قيل فيكون فعل الاختياري واجبا وممتنع وهذا دا سوال له حاصل سوالي دا سوال غرض دا الله مده لري بارتن سوال له حاصل له سوال دار غورا دبر سوال کوي کنه سوال ذکر کوي او بیا لاغيث کوي جواب در دمونې څخه بله موس کوي فو پخپل اختیار نموتري زوي ود الله علم او د الله اراده کې متعلق شو دواړه سوالات الصلاه ادا بنيخياره په اختیار دادن بیا واجب شو کنه بیا دا کولې څه شو او دا الله الا مود الله اراده کې په دې راه لکه دې بینه کې په خپل اختیار نو دا نه کول په خپل اختیار نو دا کولې څه شو معنی شو دا کول که دې نکي کنه نو چې نه کوي نو کولې څه نو دلته امتناع به اختیاری او دلته کی وجوب به اختیاری شونه بیا مثلا وجوب او امتناع تلارا نو بیا تکلیف مکلف کیدل خصوصو شي کی غن اختیار خو بیا خطر شو کنه اختیار خو ها جمع شي شو یا لحظه دا په دی په او کیدل سره دغه په ان شو اځه کنه په شنو راتو وای چې زبه په واشن کنه چې دا شفونه شو ښه دم نیمه پوهې چې سړی پوهه نشو اچ نه پوهې چې پوهه ونه هیڅ نه غن ماته غره ونه ډیر باندې سوالو وکه غن سوال دا وکړه چې دا زید بموسکی او دای نکي نو د الله اراده علم شامل لی د د د فیل او د د د نه سره نو دا په فیل کې مجبوره دی او د په نه کولو کې مجبوره شونو اختیار ختم شو دسېوان <تصفيق> <تصفيق> زیل د ووجوب د فیل له غدل ته کې امتنار راله د فیل ووجوبه او د امتنار سره اختیار ختم جواب شو چې نه الله اراده را وسته چې اده سلی به دا, دا موس کوي خو اختیارې به کوي دله الم پهې خبره راغ ک بیا نه کوي خو خپل اختییاې نه کوي نو دلته علم اعلم او اراده د د د فیل پورې خوببي اختیارې زی دلته کې اعلم او اراده د نه کولو د د د موس خوببي اختیارېږي نوسیشي راغې اختیار ټیک شوه نه د سایل بیا واپ شو قدم و یو قدم رستو راشه ده د دو زیایته فیل زه د اختیارې زیدم دی وجوب خو راغی که نه الله اعلم او دله تله اراده را ده چې دا سړیوه په خپل اختیار بانې دا کار کوي دا سړی په د خپل فیل کې بختارې خوداشي ضروری شو کنه او د د په خپل اختیاری نه کوي و الله اللہ علم و ده اراده پدی رالا چی دهی پدی خیلی پلی اختیاری کار نکه نو بیام ده کار کول خو منه چو کنه که بی اختیاریی دلتا واجبه و دلتا سا منه خو حجوبه و, و امتنا خورا لکنه پون شوی دا سوال نده جواب که یاد اللہ منده کې دا الله اله مو دا الله اراده قدیره لکه دې بدای کار کوي او په خپل اختیار باندې به نو د دینه روستو کو وجوب را شي نو را دي شي کنه دا وجوب را تاګه دا خبره خو ناصیره اختیار نه راخه مو حقیقتی اختیار وا لکه چې نه کیږي دا چې کیږي لکه دې را غواځي نو یې سری اختیار دی او دغه اختیار شیشه شی, شی واجب نو دا د شی لګه په چې کی چې دې را کې دا اختیار ختم شو که دا اختیار قصاګت شو چه باندې په اوچره کنه داسې معصوم مثالونه زه به پوه شي لا کچه کې لیک څوار په او نور غوړه په چا وا شي نو نور ګوړي سره ترخښ شي که نور ګوړي سره خغه غوږ شي نو تکښه نه ما سره دلتاله چې وجوبه به اختیاری زیدراږي وجوبه په اختیاري هي رغل نو دا خبره ناصيده اختيار نشور دا خبره خمو محققه نه تشوائيه خا قول نامو يا علم الله تطهر و را دل لري چې حق پد کار کوي یا بي تر کوي په اختیاري هي په خبر اختيار پلا اشكاله اشكال نشته په کیل تشکو واي خا اوس دا په اختیاري واجب شو ته عزت له پر اختیار څه کنا او د دې اختیار ګډاګیا د اختیار موافق الله اراده سره کول نه علم راوست نو چې د اختیار مطابقه موافقه سر وڅ نو د دې علم د تعلق او د اراده ر تعلق نه د دې فعلی اختیاری په دې دغه فعلی اختیاری واجب او د دې فعلی اختیاری او څه شعر نه نه بیا څه شعر راه اوجوب هم نه نا وحا ذا یونا فی الاختيار راخره چا سره منافات لري قل نامو ویو نام ار سو سورګې را خوشاغولي نه قل ممنوع دا خبره شي شیرا ممنوع دا ځکه فإنه الوجوب بالاختيار فإن لك ذکا وجوب بالاختيار وحق محت قل للاختيار وجوب اختیار خو خاصه بت کنن درې د اختیار لا منافل لہو دا منافات منافقات اختیار ਕਰਨي اختیار ولخمز بوت کو اختیار ختم ککه اختیار خمز بوت کو قشنگ اختیار ختم نکا اختیار ډیر زیاد او ډیر ډیر خیمه مضبوط کړه وایذر منقوزن بیاقال الباری دا یو ډیر بهترین رد اے منگ بی توائیو کا نا دی جبریہ ہوتا بے خیستارا دیتا من منگ بی توائیو چې د چھے دا عباد و رپار اقالی اختیاریمشتے چھے سواب پر ورکولے کی گئی عقاب وربانی ورکولے کی گئی اور اللہ علم دا خبر اشود الله پیرادہ کم دا خبر اشته چې دی کار په خپل اختیار کوي او دا چې الی متعال دا چې تعلق العلم والاراده دا دلالت نه کوي چې د غو انسان مجبور شي په خپل هغه فعل کې بلکې بیا اختیار لري ډیر اثر نه مانی منګ و یوځای کې به تاسو باندې نقص کول تاسو دا غره کوم جواب ورکو منګ به ديځه کې ماغه جواب ور آغ اج جواب آغزه دا دا جبری موږ سره معنی چې الله تعالی په خپل افعال کې صاحب اختیار ده دا زه ده کنه د دې الله تعالی چې دې پیدا کړي نو دا فیل د الله دی کنه ده او الله په دی فعل کې فاعل به اختیار دی کنه ده وای فاعل به نو چې الله فاعل به اختیار دی ور خپل فیل اراده کړل کنه ده که او د دې خپل فعل د خپل فعل په اړه کوم څه کېدای کنه دي نو کثر تعلق الینم والارادی په وجبانه چې د اراده د واجب الوجود اراده د واجبونه وجود ده یا الینم د واجب الوجود دا په یو شی پورې متعلق کیږي نو هغه شی به واجب کیږي یا به ممتنع کیږي او اختیار ختممیږي نو بیا په کانزه چې الله طلب په خپلو افالو ک هم دې مجبور شي دکه د خپلو اف اراده کو ی لرري که نه علم کېده او اراده لري شو ما ته ور لک پوون شو دو و چې د الله الم په یو شي پورې لري یا د الله اراده پهشي پورې تعلو لرري نو هغه سړی به په هغه فیل کې س کېږي مجبوره کېږي لکه الله په علم یاد د الله په اراده کې راله چې دی به موس نو دا سړ په د خپل موسکې شې مجبوره دی نو مدررس د اعتاس کوې چې د الله فو کې اوګوره الله ز به د سړی پیداکوم نو دا فیل د الله دی که نه دی الله به د د خپل فعل اراده کړي که نه ب او دا فیل به د الله په اعلم کې که نهئ نو کر تعلق دینه مود ارادي په وجه باندې جبر لازمی دی بیا کو الله یی خل کو مجبور دی ځکه الله د دې مراده کړله علم کیدی نو فما هو جوابكم عن اقال الواجب فهو جوابنا على عباد تاسو چې په پال واجب کې کوم ځای نو هغه جواب موږ پچا کیو او مجبوریا و هم دا قران کې وای چې الله تعالی چې کمکار کوي نو الله ارادم هم کول لري او الله تعالی په علم کې هم دا خبره خدا علم او اراده تعلق درځي شي په راغله کوبي اختیار الله عز وجل به اختیار الله نو ځکه الله تعالی په خلقو کارونو کې مجبور نه دي او الله پایل اختیار دي زو ته قران کې زو الله اراده کل زماده فعل الله تعالی په علم کې زم ما را فعل په اختیاری مرضیه او ځوال مجبور شمه الله ما له بل څنګه چل نه راځي په اخري حاله پس اسبور او رشید کده تعلق دا علم او د اده په وجاب باندې دا, دا عبد بخبر فعل کیسه کیج مجب نبیه پاکاندار چې دغه علم او اراده خو الله د خپل افعالوم کې نبیه پاکاندار چې الله په د خپل افعالو کې شي مجبور شي نبیه الله توایت له فعل بل اختیار نه له فعل بل اجاب ده د سوای او عايز انا مدا خبر منقوز د منقوزه را به افعال الباری با فالو ده باری باری دا خبره شېره دا خبره منقوزره په فاضل د باری باندې په پانو دا لنلا باندې ان نام د خپل افالو اراده لري ان نام د خپل افالو لی په علم کړي خدای دی له مودې ارادي سره تعلق په وجه الله په خپل افالو مجبور نه دی نو زمنګ د افالو ما اللہ علم او اراده کړي هم څنګه سنيو ونراسي دي دا ما شرحه او دا خبره سین نه دا، خدل تک فرق دی، بل دل تک سره، څه که فرق دی؟ الله زماده فعل او زماده زماده فعل اراده او علم ولري، ما ځان لکه خبره لا، ай کی ممکن لکه سره مجبور شي، او د خپل فعل کې کین نو اخو، خپل فعل له علم کی خپل فعل تحت اراده شینو الته کی جبره، ناراضي، خو به هر حال دې دا شویل لږمږه سر نو سکار دی دیک لک پره کنا یو الله اراده خپل فیل ویل کې یو ايو د پهل غیر اراده ولري یو علم لري نو هغه مجبور کې دی شی خپل نفس نشه کېد لیک انا خو الله تعالی خپل اراده کړل خپل علم کې راغلی خو باره شاید وال صرف دا وي الله مطلب ته ځان راي مولا هغه داوي کچ تر تعلق په اله وداه په فعل کې كی مجبور کېدل نه په کاردارا چ الله په کله falo کې شي شي